Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menangis itu indah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang yang tampil sebagai yang merindukan Allah subhanahuwataala sebagai yang menuju rida Allah Subhanahu wa taala dan sebagai yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ia adalah orang yang tidak peduli terhadap dosa dan tidak pernah menyesali atas kesalahannya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bagaimana doanya akan terkabul Bagaimana harapannya terpenuhi? Bagaimana kerinduannya terobati? Sementara dia adalah orang yang gemar dengan dosa. Makan dan minumnya dari yang haram. Serta berpakaian dari yang haram. Sahabatku, dari gambaran perilaku tersebut bisa difahami. Artinya, ada yang menghalangi langkah-langkah kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada yang menghambat perjalanan kita menuju keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berjuang dengan sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Menuju Allah subhanahu wa ta'ala akan menemui kesia-siaan Jika ia tidak sadar akan adanya penghalang serta berusaha untuk menghilangkannya Penghalang itu adalah dosa Dan untuk menghilangkannya adalah dengan bertaubat maka taubat adalah hal pertama dan utama yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin menempuh jalan menuju ridha Allah SWT. Dan yang bisa bertaubat, hanyalah orang yang pernah merenungi dosa-dosanya, serta menyadari kesalahannya. Renungkanlah, wahai sahabat, bagaimana bisa bertaubat orang yang tidak pernah menyesali dosa-dosanya, dan bagaimana bisa menyesal orang yang tidak pernah merenungi kesalahannya merenungi bahwa kesalahan adalah sebab murka Allah subhanahu wa ta'ala dan jika Allah subhanahu wa ta'ala murka maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya sungguh dosa sebesar apapun jika disesali lalu memohon ampun dengan sungguh-sungguh maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni begitu juga dosa sekecil apapun jika tidak pernah disesali Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni yang telah bertobat akan kembali bersih seperti yang belum pernah berdosa yang telah bertobat menjadikan syaitan sangat menyesal dan kecewa tiada terkira bahkan satu hal yang menakjubkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terjerumus dalam dosa dan bermaksiat lalu ia bertobat di saat ia masih mudah dan memiliki banyak peluang untuk terus melakukan dosa tersebut, sahabatku. Pernahkah kita merenung jika kematian menjelang sementara dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala? Sudahkah kita sadari jika dosa belum diampuni itu artinya Allah Subhanahu Wataala akan menyiksa kita di alam barzah dan akan dilanjutkan dengan siksa di akhirat kelak. Alangkah mengerikannya siksa dan murka Allah Subhanahu Wataala. Sudahkah kita menangis di tengah malam Saat kita mengadu kepada Allah SWT Sudahkah kita menangis saat kita teringat dosa-dosa Sudahkah kita menangis di saat kita memohon ampun kepada Allah SWT Jangan ragu dengan Allah SWT Allah SWT akan mengampuni dosa sebanyak apapun jika kita menyesalinya Dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa sekecil apapun jika kita tidak menyesalinya Sungguh Saat terindah adalah saat menitikkan air mata penyesalan atas dosa-dosa Dan mata yang menangis karena takut murka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menangis lagi kelak di akhirat Di saat mata-mata orang berdosa pada menangis Menangislah Menangislah karena dosa-dosa Jika kita belum bisa menangis maka berusahalah terus untuk menangis dan jika kita masih tidak bisa menangis maka menangislah karena kita telah tidak bisa menangis. Sebab saat itu hati kita teramat keras. Dan sungguh hati yang keras bukanlah lahan yang subur untuk menanam kerinduan dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang keras akan subur dengan lumut ketakaburan yang hanya menjauhkan seseorang dari menerima dan menginsyafi kebenaran. Menangislah wahai sahabatku. Untuk menyesali semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Itulah tangisan indah. Tangisan penyesalan. Buya Yahya. Wallahu a'lam. Bissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.